їх розривали, розокремлювали, розшматовували. І Брагім, з небаченою пишнотою, виряджений султаном давати ладу Єгипті, відібрав яничарів тільки наймолодших, найпоставніших, бо потрібні були йому не як воїни, а лише для оздоби поряд з молодесенькими пажами у білому шовку і кулястих золотих шапках. Слідом за великим візиром Сулейманом вирушив на лови до Едірне в супроді сорока тисяч вершників, а з яничарів узяв лише найправніших у ловецтві, решту лише у Стамбулі колопісного плову. А тим часом навіть титули яничарів свідчили про те, що всі вони, передовсім ловці, чи то людолови, чи то звіролови. Все й баїбаші, Загар джебаші, самун джубаші, Старший над кіньми, над псами, над хижими птахами. Хто пішов до Єгипту, озолотиться, Хто потрапив на лови, бодай ласуватиме дичиною, А ті, що лишилися в Стамбулі, Ні милости, ні грошей, ні здобичі. Востаннє дав їм награбувати до схочу султанський зять Ферхад Паша. Поки Сулейман товся зі своїми спахіями під мурами Родосу, яничари Ферхада Паші, Втихомирювали східні провінції, де підняли бунт кизильбаші, вірмени і туркменські племена. Обчистили землю від людей і від багатств так ретельно, що довго ще мала лежати вона пустошньою. А самі з переповненими шкіряними міхами для здобичі, прискочили за біяцьким ферхадом пашею на Родос, влучивши саме ту хвилину, коли військо вже входило в здобуту твердиню і настав великий час грабування. Однак грабувати не було чого, тільки черстве каміння та безумовна чума. А тоді сіли на голодний плов у столиці, знову мали покірливо ждати кого з них прибере чорна смерть, і заздрісними поглядами супроводжували щасливців, які йшли за море, а чи бодай піде дірне. Пізньої осені прийшла жахлива вість про смерть яничарського улюбленця Ферхада Паші. Сулейман не простив своєму зятеві його грабувань в Анатолії і Сірії. Щойно возвисивши Ібрагіма до звання великого візира, він вивів із візирського дивану Ферхада Пашу і послав його Санджак Бегом у Смедереву і намісником до Білграда. Це було неймовірне пониження. Хоч би ж тобі румелійським беглербегом, а то Санджак Бегом і ніби простого Пашу. Не помогли благання Сельджук султанії. Заступництво Валіде, не злякався султан із загрозливого бурчання яничарів, схожого на мурки диких звірів у клітках. Ферхад Паша, блискучий воїн, непереможний полководець, гроза відступників і невірних, прибувши до Білграда, вирішив показати Сулейманові, на що він здатний. Із 15 тисячами війська вирушив у Срем, поколошкати угорців переправившись через Саву і залишивши на річці з незначною охороною судна, пішли з вогнем і мечем по беззахисній землі, плюндруючи виноградники, палячи недопалене, грабуючи недограбоване, убиваючи все живе, що траплялося на шляху. Тим часом відважні сербські човнярі, підкравшись до турецьких кораблів, попалили їх, перебивши сторожу, а угорське військо зненацька вдарило по розпорошених загонах ферхада паші залізним кулаком. З п'ятнадцяти тисяч вісім було вбито, кілька тисяч попало в полон. Ті, що кинулися назад, не знайшовшись один, тонули в Саві, лише одиницям пощастило переплести каламутну бурхливу ріку. Серед тих плавців був і фархат паша, втрачено було все людей, коней, зброю, знамена. Переможці послали найкращих коней, знамена і полонених вельмож королеві в Буду, а зганьблений ферхат паша не вигадав нічого ліпшого.